الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عذوان الا على الظالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعد وسيكون مناسبه بتق والله يقول سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت ndugu zangu wa Kiislamu baada ya kumhimili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma na amani mtume wetu kipenzi chetu na mwalimu wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa mwisho nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nakuhusieni katika jambo hili katika mwezi huu mwezi wa muharam miongoni mwa mwezi mtukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba katika, katika mwezi hii mitukufu musizudu ndo na zetu ya kwamba tusifanye maovu. Asli, tusifanye maovu wakati wote. Lakini katika ma... siku kama haya ndio tusizidi zaidi kufanya maovu. Tujiepushe zaidi na hayo maovu. Lakini asili kujiepusha na maovu na kufanya mema ni jambo la kila siku. Lakini Mwenyezi Mungu katika rehema zake Kachagua kuna siku tukufu kama Ijumaa ya Umarafa kuna miezi mitukufu kama huo mwezi muharam, na kuna masaa matukufu ambayo yote hii ni rahma kwa sisi Mwenyezi Mungu katuletea kama mwenye anaposema kataba lanafsihur rahma kwamba amejifaradhishia ye Mwenyezi Mungu rahma kwa waja wake ili tuweze kufanya amani mbalimbali na amali zile ziwe zenye kupanda daraja na ili tukurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika umri huu mtashirio nao tuwe tumechuma mengi ya kuweza kutufaa katika maisha hayo maisha ya kudumu ndugu zangu wa Kiislamu kama ambavyo tumezungumza wiki iliyopita mwezi huu ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinusuru mtume wake Musa alayhi salatu wa, wa salam, na kumwangamiza Firaun na Mwenyezi Mungu kaahidi nusra yake na msaada wake huupata wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwezi huu wa muharam utuhimize zaidi na zaidi sio kwamba ni mwezi mtukufu lakini yale matukio ya nyomo katika tarehe ya kumsuria Nabii Isa, Nabii Musa alayhi salatu wasalam na wafuasi wake katika hali ngumu ya kuwa karibu kudirikiwa yani kutiwa nguvuni na majeshi ya farao mpaka wale wafuasi wa nabin Musa wakamwambia ya Musa kwafika sisi tunakamatwa sasa Nabi Musa akamwambia kalla inna ma ya rabbi sayhdin yani kuhatika mola wangu yuko pamoja na mimi atakiongoza kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala akamtaka kwa mmoja Mwenyezi Mungu apige ile bahari kwa kimbo yake ikapasuka wakapita wakao na bahala pale pale wakaingia majeshi ya fraaun, na wakaangamizwa Kwa hivyo katika mwezi huu tukielele timimize na kadhia hii ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala ambayo ndiyo kuhusia ambao mitume wote wamekuja nao wala kadhuwasuina alladheena ootul lkitaba min qablu wa iyyakum antaqullaah Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tuliwahudia kabla waliopewa kitabu na nyinyi uhusia wenyewe ni kwamba mumje Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala Kwa hivyo mwezi huu ni mwezi mtukufu lakini kadhia zilizotokea ndani ya mwezi huu vile vile zitukumu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala na kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala niko fuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh? na kuacha matakazo yake kwa ku kwa kutarajia pepo yake na kuhofu adhabu yake huko ndiyo maana ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambapo hakuna mipaka Uislamu haujaeka mipaka kwamba kuna maeneo ya kumcha Mwenyezi Mungu kuna siku za kumcha Mwenyezi Mungu na kuna saa za kumcha Mwenyezi Mungu bali kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ukiwa msikitini, ni ukiwa dukani, ni ukiwa kazini, ni ukiwa nyumbani. Kila jambo tunalolijua sisi Uislamu umekuja na muongozo wake. Ikiwa ni na jirani, basi ule kukaa naye na kutakikana ndio kumcha Mwenyezi Mungu. Kukaa na watoto wako kuwahudumia na kuwasimamia maslalia yako kwa e, katika kuatizama e, kihuduma ya chakula na malezi na mambo mengine na na hali yako vile vile wazazi eh, mambo ya uchumi na kila kitu haya yote kwa ujumla ukiyatekeleza na unaambiwa kwamba wewe umemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu mwezi huu utusukume zaidi na zaidi katika swala hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguzao siislamu yuzi vikumbili tatu zilizofika zilizopita ambayo ni kwa tarehe saba Muharram na kwa kizungu tarehe tano kila mmoja kafikia namna yale mambo makubwa yanotokezea duniani ndani eh, ya alchi Afghanistan kuzetu waislamu wa taliban baada ya miaka 20 wamerejea tena e, kushika hatamu ya identi na utawala uliokuwepo ambao ulikuwa ni kibaraka wa Marekani ukafurushwa na yule rais yakakimbia na mpata sasa ndio kuna maongezi na namna ya kuendesha serikali lakini wale hatamu ni hawa. Hili tukio kubwa ambalo lina mazingatio mengi. Dugu zangu wa Kiislamu. Na tukizungumza matukio haya hatuzungumzi kama eh tunajifurahisha kwa mambo yanotokezea nje la. Tuna ya kwa sababu yanatugusa kwa sababu umma wa Kiislamu ni umma mmoja kama bila wasa mnyezimu Mungu ba'udhu billahi minashaitanir rajim inna hadhihi ummatukum ummatun wahida Kwa hakika umma wenu ni umma moja kwa hivyo kazia ya iraki ni kazia yetu kazia ya irani ni kazia yetu kazia ya Malaysia ni kazia yetu kazia ya indonesia ni kazia yetu kazia ya somali ni kazia yetu kadia ya Misri ni kazia yetu kwa sababu sisi ni Waislamu kama Waislamu na Waislamu ni umma mmoja na kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umma huu moja wake ni kama mfano wa kiwiliwili. Kiwiliwili chote kina mahusiano. ukiumwa sehemu moja mwili wote hudhoofika usemi kwamba mimi naumwa na kidole nimevibati kidole inachoumwa kidole bila bali utasema leo naumwa nitoki kwa sababu najisikia mkono unaninumba kwa hivyo kuna mahusiano na mshikamano wa pamoja lakini zaidi ya hilo tume sallallahu alayhi wasallam anasema man asbaha walan yahtami bi umuri muslimin falaythamiho mwenye kwamba ukiwa asubuhi na atawahajishughulishi na mambo ya uislamu si katika wao si katika sisi tumeona kwa hivyo Muislamu lazima afatilie qadia za Waislamu na matukio mbalimbali yanayohusu waislamu na, wa na angalie mafunzo maki, kwa makini yake. Kwa hivyo juzi tarehe tano kila mmoja kaona katika mambo ya habari na kasikia namna ya Hawa eh, wa Libanoni katika madaraka ya ile nchi ya Palestina. Historia ya ya Jambo hili ni kwamba ndani ya mwaka sita wale ndi walishika hatamu ya nchi ile. Na huko nyuma kwanza walipigana na mrusi, kumtoa na baadaye katokezea mikutano baina ya wao kwa wao lakini wakaweza baadaye hawa kushika hatamu na kuweka hali sawa wakaisimamia ile nchi kila mmoja anajua kwamba baada ya tukio lile la Septemba uh, moja mwaka na moja. Marekani akiwa katuliye Rais Bush akatangaza kwamba waliohusika na tukio lile ndani ya Marekani ni Al-Qaeda magaidi wa Al-Qaeda na palibano biono wa hifadhi kwa hivyo akawaataka kwanza mkabidhi Usama bin Laden e, kwa sababu ndo anahusika Marekani anatoa kutuba hiyo rais Bush akazungumza kwamba kwamba kuna vita itakabili tukawapige Afghanistan ni siku nne tu baada ya tukio lile yani uchunguzi umeshatosha kwa siku nne kuweza kuhitinisha kwamba aliyefanya tikiyo lile ni ni, ni watu kutoka Afghanistan. hawa walibantu wakataka atoe ushahidi Lakini Igusha mkataa kwa kiburi kabisa. Akasema watahamia. Faibu wakavamia Eh. Akahamia na Francis Gusha katangaza kwamba vita vile ni crusades, ni vita vya msalaba. Eh, ya kwenda kuwapiga waislamu akavamia kwa kushirikiana na washirika wake katika nchi za Ulaya, Ufaransa, Uingereza Ujerumani, Akavamia vile vile kwa kushirikiana na vibaraka katika nchi za Kiislamu, majirani na na na Afghanistan na, na, na, na, na, na, na sio majirani. Zilitumika bezi za Saudi Arabia, loko Qatar na zingine, Pakistani dawa alimba manya wa kupita kupiga uzbekistani wakapiga vita vita Mabomu ya kasibu katika mji mkuu wa Kabul mji wa Jalalabad Kandahar, na miji mingine kwa ufupi ile inichakachawwa kwa hivyo vita hivi vikaendelea, vika, vita na muda mfupi ile serikali ikaambushwa wakarudi katika maeneo mengine nje ya mji vita hivi pamoja na mabubu yote ya marekani aliyokuwa nayo akabakia kuwa na udhibiti kaskabaa mji mkuu kama na na baadhi ya miji maeneo ya miji midini kidogo lakini kwa kipindi chote cha miaka 20 kutoka kile ya, na moja mpaka hii juzi marekani hakuwa na udhibiti wa mchili hakuwa na udhibiti na akalazimisha kuweka watawala vya daraka ule karzai na huyu mwingine aliyofibia juzi na wapekatu mzima kulazimisha kwamba aka akatengeneza aka katiba yote haya. Nchi ile haikuwa imetuwama. Na wala hakupata sapota ya watu. Licha ya kudanganya ulimwengu kwamba hali ni konda hivi, hali ni konda hivi. Kwa hivyo wakaendelea na kila siku athari ya maumivu ya vita yakawa ni makubwa kwa wao. Na sababu wale walijiunga tena, wakawa wanapigana na adui. Kwa hivyo majungu ya vita yalivyokuwa makubwa na amewakuta hapa. Wakawa hawana namna ila watoto lakini watengeneze sababu. Na dhamira yao ya kwenda pale si suala la ugaidi wala si suala la kwenda kutengeneza demokrasia na kuiga amani kati ya nchi. Dhamira yao ilikuwa ile nchi na maadini, lakini vile vile kuweza kui zunguka urusmi pamoja na China kwa sababu Afghanistan imepakana na nchi hizi mbili. Kwa hivyo kuwakaribu na zile nchi ambazo ni nchi ambazo kwa kiasi fulani mahusiano yao sio mazuri katika madola makubwa. Lakini Marekani alivyoona vita vimekuwa vikali wakati wa Obama ikabidi sasa watake wao, wao kama wao Marekani watake mazungumzo na Taliban. Sio zwalimani waliomba mazungumzo haya na ndugu zangu Kwa hivyo wakati wa utawala wa wa Obama akataka kufungua wa ofisi Qatar kwa niwakilishi wao na 2011, 2013 kafungua wa ofisi na wakawa na mwakilishi wao kule palibani kwa Marekani nao wanaanza mazungumzo na akapata nguvu zaidi wakati wa Trump. Kwa hivyo wakakubaliana. Katika makubaliano hayo ni kwamba Marekani militari Marekani na majeshi mengine yote ya nato watoke, e, waache nchi ile. Na kama tulivyoona hivi karibuni eh walikuwa Marekani kutoa askari wengi e, na hii ikawa tena ni hatua iliyo Kwa hivyo kimsingi tunajifunza nini katika mambo haya? Kuna mafunzo mengi ambayo tunajifunza katika kazia hii ambayo licha ya, ya ya ya ya ya Marekani eh, ni wazi kabisa kwamba vita kwa vita aliona vimempatia athari kubwa na hakuna namna ila atoke na historia eh waislamu wa ndani ya Afghanistan kuvamiwa huko nyuma lakini hawajawahi na tawala za shaka kutokezea huyo na Mweingereza mara mbili akatolewa mros simaika kama kal 1998 79 alivamia katolewa na huyu leo taamua kutoka mwenyewe ambayo ndani yake kuna mazingatio makubwa eh tazungumzia insha Allah katika hotuba ya pili Akulu kauli hadha astaghfirullah li wa lakum الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عذوان الا على الظالمين ثم صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبعث وصيكم الله دุกو زاو katika kadhia hii ya Afghanistan tunapata mafundisho ya kwa ufupi kabisa. Kwanza zote tukikukumbusha waislamu kwamba waislamu wana uwezo wa kuwashinda magafiri. Kwa mara nyingi wanaeleta katika tipimo cha kiakili kuonea wale maguvu walionayo. Marekani ana maguvu makubwa kwa kulinganisha sisi tuna Afghanistan hata na na misingine kama ilahi na misingine na ana teknolojia lakini pamoja na hayo si kwamba hi hayo ndo pekee yali msukumo Akwa wa kukijana afganistani wanapijana si kwa sababu ya mshahara wanapijana kwa ni kumu lao kumsuru dunia yao kwa hivyo msukumo wao wao ni wa kiimani zaidi ulikom sikumu ambao wa walo wale walonao wale ambao wanapegania mshahara hivyo lembo jambo la mazungumzo kwamba uko uwezekano wa kushindwa makafiri na huu ni mfano hai kwa sababu mazungumzo ya kuleta sulhu ya kutoka ndani ya ya Afghanistan ni mazungumzo ambayo waliyataka Marekani kwa sababu ya kuona aibu kwamba wanatoka siku wanatoka bila bila ya makubaliano yote kimya itakuwa ni aibu lakini walifika mahala hawana namna namna vita vile vilivyowaathiri ila watoke ndani ya Afghanistan lakini tutengeneze udhuru fulani tuonekane kwamba tumefikia suluhu na hawa wapiganani wasalimane kwa hivyo wakabidi watoke wametoka kwa sababu kivita katika upande wa vita nchi kama ile kimsingi wali hasari waliyoingizwa na mia vita licha ya kusema kwamba watu waliokufa katika askari wao ni 350 ambao eh, ni uongo ingelikuwa ni hivyo tu kama ni hasari ndogo sinde litoka eh lakini hasari ambayo kila siku inazidi kuuumiza inaumiza pesa zao inaumiza watu wao na ana mambo mengine ya kimataifa ambayo yamemkalia ya vibaya kwa hivyo akabana namna ila atoke kwa wapo upo wa, wa sema, albosema, kabaru, eh, smungu, makafiri kushindwa kama vile ambavyo tunasema na Mwenyezi Mungu alivyosema innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasdu an sabila llah fasayansifunaha thumma takunu alayhim hadratan thumma yaglabun Mwenyezi Mungu hasema hakika makafiri wanatumia mani zao kuzuilia njia ya Mwenyezi Mungu watafanya hivyo lakini sikisha baada ya hapo yaglabu watashindwa eh watatoa lakini watashindwa Eh, halafu na wataingizwa na na na motoni. Kwa hivyo upo uwezekano kushinda makafiri ikiwa talibani ni kijikundi cha wanamgambo kimeweza kumpeleka mchaka, mchaka Marekani mwenyewe akaomba suluhu. Je, ikiwa Waislamu wataungana askari kwa maana ya askari, Iungane ya Sudanistani, waungane na askari wa pakistani ambao wana silaha bora, wana nyupi na kila kitu. Na nchi nyingine za Kiislamu kili ni jambo ambalo ni rahisi. Hilo ni fundisho la kwanza. Fundisho jingine watu huona. Madola makubwa yanapokuwa yana rafiki katika vidola vidogo vidogo, kuogopa ili vidola kwa sababu wanasema ni rafiki wa Marekani kama Israeli. Makafiri ya watu hivyo. Wanaesimu msema atahsabum jamiaa wa qulubuhum shatta utawaona kama wako pamoja lakini nyoyo zao ziko mbali mbali anapooona dola ya kafiri anapooona maslahi yake anashika anamwacha mtu mkono ni kama huyu bwana juzi ibidi sayari paona wale mambana wa chakabuli sawa wale marekani walimpa pesa wakampa pesa au katengemeza jeshi chanivamu pigana na saliba pesa wanakula wale hofi kama halo wala kaona machie tu wakamwacha ah wao ndoka na mbwa wao habari ya rais nini atajijua mwenyewe <tipalikana> hivi ndio hivi tukizungumza nchi za Kiislamu wanapozungumziwa ubaya wa Wayahudi wanasema wana nguvu wale wako chini ya Marekani Marekani anapoona maslahi yake yanahasilika mahala yanaharibika anarasikia anakuacha mkono hivi ndivyo mwenyezungu alizosema ehhe Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyosema wa kwamba wale wale hawana kipimo wa cha halali na haram, kwa mba wa baoi ndugu yangu waadamu hawana hiyo. Wao wanaangalia maslahi na watu wao. Sawa? Kwa hivyo wanaweza kumwacha mkono kibaraka yoyo. Waao wamemumhimarisha mwanzo walimjenga kwa pesa. sio kumwacha hata kumuumwa ikiwa maslahi yao yatakuwa yako upande mwingine. Kwa hivyo hawa vi baraka nyingi za Kiislamu ambao tumewekewa. hawa ni watawala tumewekwa kama ivikarazai tanifamu mweke wewe kioa bali bali hawa si watawala ambao uislamu wa wanachagua kuwekwa na marekani nao apate mazingatio kwamba hawa mabwana wakubwa wenye dunia wanaweza kutumia na tokapika mahala, wakaona kuendani sawa na maslahi yao au maslahi yao ya kwa upande mwingine au kuna kisingio na maslahi yao wana mkono kwa hivyo ile mifundisho ambayo linapatikana kwa hivyo marekani ameiacha mkono dola ile mtanifamu ameekeza mabilioni kuandaa lile jeshi la la, la la la la rais wa wa wa, nani wa, wa afganistani alafu amewaacha mkono ameondoka Ili ni fundisho jengine tunajipata fundisho nyingine ni unafiki wa hivi sikra ambazo baadhi ya waislamu hawazifahamu haki za binadamu Jamani hizi haki za binadamu wakidhumumza haki za binadamu ni wow, si kwa vipimo vyao wao kwa vipimo vya Kiislamu na wakalazimisha hao walotengeneza haki za binadamu kwamba kila mmoja katika ulimwengu akubali kwamba zile ndo haki za binadamu leo wanazungumzia kwa maswali bana watu walazimisha watu Wavae, mikabu na hivi na hivi utafuza haki za binadamu Walikuwa watu kati ya watu milioni mbili pale wameuliwa na majeshi ya Marekani hakuna mbona haki za binadamu ni nchi zao hawa ni Marekani Ufaransa Uingereza Denmark, mak ujerumani ndizo ambao waliugana marekani kwenda kuua wale watu wakati ule na haki za binadamu leo kila mmoja ya kwa maswali bado amekuja shamefama ha juu haki za wananchi zita kuwa vipi na nini Ati leo ndio wa wa wa wanaumia na haki wanazungumzia haki za binadamu kwa hiyo haya ya maneno haya ni kauli za kinafiki eh wakizungumza hata mifamo wanatizama yale mazingira yalivyo Waigo, zikra hizi kimsingi. Wa tudue, kwa hivyo, Wapo sikraiiki kimisingi waislam tujue kwamba hizi ni fikra ambao zipozidi ya uislam. Wakizungumza ajabu na binadamu, wanasudia mwanamke aende uchi. Eh ajiwe aende anavyotaka yeye. Sasa katika nchi zenu hamtakiwa tovaini nikabu. Katika hizi mchezawatu nao vile vile mnalazimisha kama sie uko kwenye nyesha fanyeni. Ajabu ya Rahmania. Nchi zao kule wanapiga marufuku nikabu. Nafika katika nchi kama Ufaransa na uingereza na fikra wamezungumza hata baadhi ya mwajiri wa ikiwa mtu kavaa vile wana haki ya kuwakimkata mtu wajimuajiri katika hali kama hile hizi nchi zenu haya hizi za watu ambayo ambao na kama simia ni waislamu wana maono yao wana itikadi yao bado ninyu mnawapelekea hizo fikra zenu futekelezeni wacheni watu mambo yao walio wengi sanipamo ndio fikra yao ile hapo haiwezi ni fikra za kipumbavu na fikra za uongo za kudanganya waislamu. Hapa tukiona ile neno haki za binadamu kwa sababu ile neno ni tamu waislamu wengi huona eh kwamba kwa maneno haya na kinachokusudiwa ni, ni ukweli. Kwa hakika si ukweli, ni uongo fulani. Wanapozungumzia vile wanalenga mambo yao, wanakusudia kwamba ikiwa wewe utaachiwa kuswali, ikiwa wewe utaachiwa kuhubiri Uislamu na yule barazoli lena aeki pale uwanjani azungumzie ubora, ubora wa wa, wa, wa ushoga maana yako na kusudia. pamoja na hivyo ukizungumzia Uislamu ambao utawagonga watu wa Kamata ule utamwachia kwa sababu ile sio tshio kwa kwa wao Jambo la misho ndugu zangu wa Kiislamu <laughs> marekani ame kwenye vita lakini hajishindwa katika mapigano bakuwa naweza kushinda katika vita za kupigana lakini atakushinda mtu katika mapigano na mapigano ni ni uwanja mpana ambao wao wana so tumia wa kisiasa kwa hivi, wamechaguliwa wale wa wa zamani wa Kinakarzai na baadhi ya baraka za kiislamu Kislamu wakaa pamoja na Taliban kupanga serikali na kupanga uendeshaji wa serikali yaani kwa ufupi wameshindwa katika vita vya moto lakini wanakuja katika upande wa kisiasa. ambayo kama hawakuwa hadhari na hasa wao ndugu zetu wataweza kuyapata makubwa ambayo hawakuyapata katika vita kile watayapata katika upande wa kisiasa. wanaweza kuzivisha baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yatakuwa na athari kwa Uislamu kwa hivyo nalo hili ni jambo ambalo tulizingatie kwamba katika maisha unaweza kushinda katika vita vya moto lakini ukashindwa katika upande wa kisiasa katika mipango na mbinu na mikakati ya mlango wa nyuma ambao hii ndio Marekani safa anayotumia leo kuna propaganda kubwa sana dhidi ya yanayofanyika kule eh? kila moja anaona ile kuonyesha kwamba watu wanawasembia taliba watu wanakimbia taliba watu wana, wana, wana kwamba hakuna utangamano ambao mmemharibu mmewaharibu nyinyi kwa muda wa miaka 20 eh ukionda ndani ya wa kijamii yale ndani ya ndege watu wanatimbia ndio sieti mmeharibu Uhakika kuwa. Hini mpuna, wa, hawa na nchi kama ishakuwa kwa sababu ninyi watu Watoto wamezaliwa wa wana miaka 20 wamekulia kwenye vita atakuwa na imani vipi kuhusu kuhusu salama yao? Kwa hiyo wao ndio walioharibwa. Halafu wao wanalaumu utawala ambao haujakaa madarakani kwa muda wa miaka pale Marekani. Sawa? Marekani ilikuwa mpaka anapolala rais anapanga ye. Leo si dale guguruli dala mahala Haikuwa ile nchi na mamlaka ya jobs mpaka ile kwenda haja rais basi anaasimamiwa ana, ana, hawakuwa na mamlaka yoyote ni vibaraka ambao duni kabisa na na na, na, na, na, na umoja mataifa kafikisha azimio ukampa mamlaka yote Marekani kwa hivyo nchi ile hakakuwa na nchi alikuwa ni Marekani na wale wakina karzai na wale wanaondoka ni kama kawa lakini hawana mamlaka yoyote kwa hivyo muda wa miaka ni vita asubuhi na jioni Leo vita vimesita watakuwa na gani wa watu kuweza kubakia pale lazima waondoke Sawa kwa hivyo, lakini propaganda inaonyeshwa kwa wanakimbia salibani Eh ndugu zangu wa kwa hivyo leo wana, wana upande wa kifikra bauni upande wa kisiasa na upande wa kifikra wanaotumia Marekani naomba mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zetu hawasingi katika mtego huo eh kwa sababu mtego huo ni mtego hatari zaidi kwa sababu adui anayekuja si siasa kama unjui siasa anakushinda na ukawa unacheka lakini adui anayekuja kwa vita vya moto huona mjua haraka Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama wa barik ala Muhammad wa ala كما Muhammad kama baraka ala Ibrahimi wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidun Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودل الشرك والمشركين ودم الاعداءك واعداء الدين ربنا هب لنا من اوزواجنا وذرياتنا قرتا علما واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولي ابائنا والامهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَاذْنِ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ وَرِزْقُ الْمُجْرِمِينَ غَنَاءُ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ حَرَامًا إِنَّهَا سَاحَةٌ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامًا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم Allahumma inna nashta'u wa nas'aluka wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah la la ya sana na na stuni